Герасим сам. От збіглися діла докупи. Упустить землю Смоквенова та ще у такі лапи, як у жолодя, гріх смертельний. Все одно, що посиротить свою землю на віки вічні, бо від жолодя вже не поживися. А тут знову, як його упустить, случай, дать п'ять, а взять сто тисяч. Серце перестає битися, як подумаю, за п'ять? Сто тисяч. Господи. Коли б тільки кум благополучно розміняв, а я тоді й гершка обманю на біса мені, о факторство здалося, сам куплю смоквено землю, аби тільки гроші. А кума нема, ай господи, чого він бариться. Ну що як кума арештували? От тобі сто тисяч. Входить Савка. Кум! Слава Богу, діждався! Думаю, умру! Що? Савка, трохи випивши, стривайте. Виймає за пазухи пляшку з горілкою, другу з ромом, булку, рибу і кладе на стіл. Савка, ідіть сюди, куме! Грасим підходить. Савка обнімає його і цілує. А поцілувавши, держить за шию і дивиться йому в вічі. Герасим. Не мучте, куми, кажіть! Савка. Годяться, куми. Випускає шию Герасимову з рук. Герасим. Годяться. Обніма Савку так само, як його обнімав Савка і, держач за шию, балака крізь сльози. Куме, соколи мій, куме, вашими устами Бог говорить. Цілує його. Я кращого слова від роду не чув. Як пташка защебетала перший раз весною, так радісно зробилося на серці від цього слова. Скажіть ще раз це слово. «Скажіть, куме!» Савка. «Годяться!» Герасим цілує його, говорить крізь сльози. «Годяться!» Савка. «Чого ж ви не радієте та плачете?» Герасим. «Це я так радію!» як же як розкажіть! Я мало не заслаб, ждучи вас!» «Савка, пустіть! Сідайте! Вип'ємо, я вам розкажу!» П'ють!